«У нього чів і дзеркальний», – шепнув Шульга. «Вже півтори години сидять». «Ага. Значить, Шульгу викликали раніше, ніж його. А що це може означати?» «Арешт ніби відпадає. Його роблять нагло, не даючи можливості зорієнтуватися. Отже, нове завдання. Тоді для чого викликали і його підлеглого?» Та ще й раніше від нього. Може, спочатку збиралися доручити завдання Шульзі, а відтак передумали? Чому ж не відпустили Шульгу? І для чого зібрали у наркома майже весь підрозділ іноземного відділу НКВС, який працює з українськими буржуазними націоналістами? А може, все ж таки арешт? Добре, що шпігель-глаз у Єжова. Він симпатизує Судоплатову і Еммі. Для нього, власне, і готувалися сьогоднішні шашлики. Ах, які вони, мабуть, вийшли рум'яні, запашні. Сидячи в приймальні, Судоплатов подумки гортав історію своєї служби в НКВС. Він був українцем по-батьку, мати – росіянка. Родом з Мелітополя почав службу у ВЧК 1921 року. У 14-річному віці. Був телефоністом, шифрувальником. У 1927 році його перевели до столиці України Харкова. Там він зустрівся з синьокою білявкою Еммою Кагановою, зовсім не подібною на єврейку, чим і скористалося керівництво. Її призначили керувати діяльністю інформаторів із середовища української творчої інтелігенції – акторів, режисерів, художників, письменників. А інформаторів, які співпрацювали з чекістами, було в Харкові ой як багато. Хоча інформували переважно про те, що поет Такейто розповів такий-то антирадянський анекдот, а акторка Такато переспала з іноземним спецом. «Ну й чому б не переспати, якщо він спец», – сміялася вдома Емма. Однак донос доводила до відома керівництва, і наслідки для легковажних балакунів були сумними. Побралися Содоплатов і Емма в 1928 році, коли йому тільки виповнився 21 рік, а Еммі було 23 вона була не тільки старшою за віком, а й більш освіченою, знала кілька іноземних мов, і мудрішою в життєвих ситуаціях. Однак ніколи за всі роки спільного життя не насмілилися приймати рішення за чоловіка і давати поради у категоричній формі. Ця синьоока біблійна красуня являла себе дивну суміш єврейської і російської жінки пристрасна, емоційна, палка, беззастережно віддана чоловікові, ніхто ніколи не наважувався до неї залицятися, і водночас прагматична, розсудлива і скептична. Не нав'язувала вона Павлові свого рішення і тоді, коли начальника ГПУ України Балицького призначили заступником начальника ОГПУ і він запропонував подружжю Судоплатових їхати з ним. Безумовно, Емма з її великими естетичними потребами хотіла б переїхати до Москви, де стільки театрів, музеїв. Таке бурхливе життя, але вона розуміла, що провінціалу Павлу лячно було опинитися в столичному вирі. А він, однак, переборов свій острах. І 1933 року вони переїхали до Москви. Судоплатов почав працювати в іноземному відділі ОГПУ. Йому запропонували стати нелегалом за кордоном. І він погодився. Досконало вивчив німецьку мову, не без допомоги Емми, основи конспірації, радіосправу, шифрування і ще багато дисциплін конче необхідних розвідників. Перша зустріч судоплатала з керівником ОУН полковником Євгеном Коновальцем, націоналісти називали його провідником, відбулася в червні 1936 року в Берліні на конспіративній квартирі ОУН в музеї етнографії.